Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatü vesselamu ala eşrafil enbiya vel mürselin, Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bu güncü fesil, adı, fesilin adı, Şekil çeşenler bahəresində ne gəlir? Şekil çeşenler bahəresində ne gəlir? Yəni, bunun hökmü nədir, şəkil çəkmək və şəkil çəkənlərin cəzası nədir? Onları hansı cəza gözləyir? Bu barədədir. Buna təsvir deyirlər, ərəbcə. Təsvir və təsvir həm mənası yaratmaq, icad etmək bu cür mənalar da verir və ona görə də şəkil çəkən yaratmaqda sanki özünü Allaha bərabər tutmuş kimi sayılır. Hədislə, və bu Buhariyə təravüət olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah subhanə və təala belə demişdir. Yəni bu onu göstərir ki, hədis qüdsi hədisdir. Allah subhanə və təala demişdir deyilsə, deməli hədis qüdsi hədisdir. Allahın sözdür bu. Ya Allah Subhanahu demişdir ki: "Mən az və müminmən zəhəbə yəxliqukə xalqī." Mənim yaratdığım kimi Yaratmak istəyəndən daha zalım kim ola bilər? Mənim yaratdığım kimi Yaratmak istəyəndən daha zalım kim ola bilər? Yəni kim istəsə ki, Allahın yaratdığı kim isə yaratsın, ən zalım bu şəxslərdir. Da burada yaratmaq dedikdə məqsəd şəkil çəkmək nəzərdə tutulur. Şəkil çəkməkdir. Və əlbəttə ki daha zalım kim ola bilər dedikdə bundan da zalım insanlar var, lakin bu demək deyil ki ən zalım insan elə şəkil çəkənlərdir. Məsələn Allah Subhanahu Taala Bəqara surəsinin 114-cü ayəsində buyurur ki Və men azlamu mimmen mena mesacidi Allah e yuz Allahın məhcidlərində Allahın Allahı zikr etməyə maneçilik törədən şəxslərdən daha zalım kim ola bilər Bu ayə də göstərir ki kim Allahın məscidində Allahı zikr etməyə manet törədirsə o ən zalım insandır Yenə başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala Enam surəsinin 21-ci ayəsində buyurur ki: "Və mən əzləm müminmən tərə aləllahi qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalım kim ola bilər? Bu ayədə, bu ayədə şamaspan tələ göstərir ki, ən zalım Allaha qarşı yalan uydurandır. bu cür ayələr var, həmsin hədislər var. Lakin burada daha zalım dedikdə iki cür nəzərə atılır. Birinci məna odur ki, yəni bu insanlar zülmdə müşərəçdilər, eyni zülm edirlər. Ən zalım insanlar bunlardır. Və ikinci mənası da odur ki, etdiyi əməllərə nisbətdə o zalımdır. Məsələn, yalan iftira danışanların, yalan danışanların içərisində ən zalım Allahın adından yalan danışanlardır. Həmçinin şəkil çəkən, nəyisə düzəldənlər içərisində ən zalım şəkil çəkənlərdir. Bu cür nisbətdə götürdükdə hərəsi öz etdiyi əmələ görə daha zalım sayılır. Bu mənada demək olar. Sonra hədisin ardında, yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, Daha zalım kim ola bilər? Mənim yaratdığım kimi yaratmaq istəyəndən daha zalım kim ola bilər? Fəliyəxluku zərrətən Elə isə qoy bir zərrə yaratsınlar. Avliyəxluku həbbətən və ya bir toxum dənəsi yaratsınlar. Avliyəxluku şəirətən və ya bir boğda dənəsi yaratsınlar. Mənim yaratdığım kimi yaratdığım kimi yaratmaq kim istəyirlərsə Elə isə qoy belə bir şeylər yaratsınlar. Allah subhanətə alələ Üç sənə şey sadaladı burada, üçü hədislə. Qəlbəttə ki, insan bunu yaratmağa qadir deyildir. Odur ki, Allah s.ə.q. bəri başdan deyir ki, əgər buna qadir deyilsə, nə üçün onda? Şəkil çəkir. Nə üçün bu cür özünü Allahın yarattığı kimi yaratmaq istəməyə çalışır. Çalışır ki, Allah yarattığı kimi nə isə bir şey yaratsın, düzəlsin, çəksin, ona oxşatsın. Əlbəttə ki insanlar nə qədər çalışsalar da heç bir zərdə də belə yarada bilməzlər. Allah səhətə alə Hədv suresinin 73-cü ayəsində buyurur ki İnnəlləzənə təd'unə min dün lən yəxliqu zübəbən və ləu jəqtəməu Sizin Allahdan qeyri dua etdişləriniz o bütlər, ibarət etdişləriniz o püzər, nələrdirsə ağaclar, daşlar, qayalar budur şeylər evliyalar lən yaklu zubeben ve lau jtema le heç bir milçək belə yarada bilməzlər hətta onlar hamısı bir yerə yığılsalar da belə heç bir milçək yarada bilməzlər va in va ingaslubuhumuz zubebu şey'en la yastan la yastankizuhus minhu bufa əgər həmin milçək milçək onlardan bir şey götürüb aparsa bu milçək onların o qabağına qoyurlar gətirib bitlərin qabağına qoyurdular ət qenes yani heyvan qurban kəsib yatırırdılar indi də pillərdə hardasa belə şeylər qoyurlar şirniyyat halva aparıb qoyurlar əgər milçəkdir onun üzərindən bir şey götürüb aparsa onu milçəkdən geri ala bilmirlər heç heç milçəkdən geri ala bilmirlər əgər bunu milçəkdən geri ala bilmirlərsə başqa şeylər eləməyə qadirdirlər yəni onlar. Əlbəttə ki, yox. Təəfəttalib vəl-məklub istəyən dadicdir, istənilən də. O bütdə bütə ibadət edənlər də acizdir, o bütdə. Hamsa acizdir. Bu cür şeyləri bacarmazlar. Bu hadis onu göstərir ki, çəkil çəkmək haramdır qadağandır. Çünki şəkil çəkmək hədisdə deyildiyi kimi özünü Allahın yaratdığı kimi yaratmağa oxşatmaq deməkdir. Sanki şəkil çəkməklə sən istəyirsən ki Allahın yaratdığını, yaratdığı kimi nə isə bir şey yaradasan. İnsanı çəkirsən çəkirsən, deyirsən ki, insanı yaradasan, salırsan. Burada təsvir dedikdə də, şəkil çəkmək dedikdə də təsvir dedikdə bunun dörd halı var 4 növ olur, dörd cür olur və birinci növ odur ki kölgəsi olan bir şeyi düzəltmək bu da təsvir adlanır kölgəsi olan bir şeyi düzəltmək yəni heykəl düzəltmək büt düzəltmək, bu cür canlı şey düzəltmək və ya heyvan şəkli heyvanı yonursan, heykəl kimi düzəltirsən Buna bənzər şeylər düzətmək, birinci növ budur. Və bu növ də haramdır. Bu cür şeylər düzətmək haramdır. Bu barədə alimlər arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Çünki bu cür şey düzətləndən şəxs özünü sanki Allahın düzətdiyi kimi düzətməyə çalışır. İstəyir ki, Allah düzətdiyi kimi düzətsin. Allah yaraddığı kimi düzətsin bu da. Hətta ola bilsin elə bir insan, deyə bilər ki, mən heç məqsədim də o deyil ki, Allahın yaratdığına oxşadım, öz düzətdiyim bir şey. Sadəcə elə belə düzəldirəm, yenə də ona cavab veririk ki, hətta sənin niyyətin başqa şey də olsa, sənin o düzətdiyin o heykəl, istər insan heykəli olsun, istər heyvan, canlı başqa heyvan heykəli olsun, sənin niyyətin, heç Allahın o məxluqatına bənzət niyyəti olmasa da belə, sən cəlidəndən sonra baxıdırsan ki, o bənzəyir həmin heyvana. Niyyət saf olsa da belə, əməl həmin əməldir. Odur ki, haramdır. Buna da adi bir misal seçmək olar. Məsələn, hər hansı bir insana desən ki, kafirlərə xas olan paltar geyinmə. Bu cür geyinmək haramdır. Əgər o desə ki, mənim niyyətimiz kafirləri oxşamaq deyil. Mən paltarı cəyinirəm, kafirlərin xas olan paltarını cəyinirəm. Qıraqdan baxan nə deyər? Deyər ki, kafirləri oxşayan paltar cəyindir, özünü oxşatdır. Və ya, qadın paltarı cəyinir. Deməli, özünü qadına oxşadır. Hətta onun niyyəti bu olmasa da belə. Odur ki, niyyət burada nəzərə alınmır. Niyət başqa şey də olsa belə, yaraddığı o cəhdiyi hekəl var, O, Allahın yaratdığı şeyi ofşatmaq deməkdir. Bu cür haramdır. İkinci növü isə, təsvirin ikinci növü, rənglər vasitəsi ilə və ya cizgilər vasitəsi ilə çəkməkdir. Kağız üzrə, üzərində, parça üzərində. Bu da haramdır. Hədisdə gələn ümumi hədisə görə ki, daha zalım kim ola bilər? Allahın yaratma yarattığı kimi yaratmaq istəyəndən daha zalım kim ola bilər? Ən zalım insandır o. Bu da haramdır. Və buna aid də hədislər var. Qarşıda inşallah yenə o hədislər gələcək, onu qeyd edəcəyik. Bir hədisi qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu ve sellem bir dəfə evə daxil olduqda görür ki, evdə kiçik döşəkcə var alacaq və soruşur ki Ayşə Rədiyələn deyir ki, mən gördüm ki Peyğəmbər s.ə.v bunu gördükdə üzü dəyişdi, sifəti dəyişdi, rəngi dəyişdi sanki qəzəvləndi Peyğəmbər s.ə.v həmin o döşəcənin üstündə də şəkillər var idi və Peyğəmbər s.ə.v mən soruşur ki, mən ya Rasul, nəsə günah etdim, nəsə günah etmişəm belə dəyişdi rəngin, o deyir ki həyətəndir Bu şəkili çəkənlər, həmin o döşəyə o şəkili çəkənlər qiyamət günü əzəba məruz qalacaqlar. Allah s.v. onlara əzab verəcəkdir. Və onlara deyiləcəkdir ki, dirildin indi bu yaratdığınızı, bu çəkdiyinizi indi dirildin görək. Əlbəttə ki, dildə bilməyəcəklər, ona görə də onlara əzab veriləcəkdir. Bu hədis bunu göstərir ki, bu cür şəkillər çəkmək haramdır. Üçüncü növü isə, təsvirin üçüncü növü isə fotoqraf fotografia vasitəsilə çəkmək, fotoaparat vasitəsilə. Əllə yox, fotoaparat vasitəsilə çəkmək. Hər hansı şüonu köçürmək. Yəni oradan şüa vasitəsi, oradan düşən şüa vasitəsi ilə fotoaparatla sanki bir şeyi köçürürsən, hardansa başqa dəyə köçürürsən bu barədə isə alimlər arasında ixtilaf var fotoaparat barəsində ixtilaf var bu təsvir adlanır ya yox təsvirdir ya yox əgər təsvirdirsə əlbəttə ki haramdır əgər sayılmırsa təsvirdən bu haram deyil və bəzi alimlər deyirlər ki bir qrup alimlər deyirlər ki bəli bu da təsvir sayılır və təsvir saldığı üçün haramdır. Çünki bu aparatı edən şəxs, hərəkətə gətirən şəxs, o hərəkətə gətirmək vasitəsilə insanın şəkilini çəkir. Əgər aparatı hərəkətə gətirməsə idi, o şəkil çəkilməzdir. Ona görə də deməli, şəkili çəkən həmin şəxsin özüdür. Aparat deyil. Və ikinci sinif insanlar Alimlər buyurur ki, bu təsvir sayılmır. Çünki həmin şeyi çəkən insan deyil, aparatın özüdür. Çəkən aparatdır, insan deyil. İnsan həqiqətdə isə aləti sadəcə işə salır. Təsvir isə o Allahın yarattığı şeydən əmələ gəlir. buna aid misal gətirirlər ki, məsələn, hər hansı bir şəxs kitabı götürür, kopya etmək istəyir. Kisteri kopya aparatının üzərinə qoyur və bunun kopyasını çıxardır. Aparat vasitəsilə kopyasını çıxardır. Və bu kopyanı çıxardandan sonra ondan soruşsan ki, bu kitabı kim yazıb? Sən yazmısan, yoxsa kitabın sahibi kimsə, o yazıb. Əlbəttə ki, o deyər ki, kitabı kim sahibi, kim onun yazısıdır bu, mənim yazım deyil, deməli, kopya eləyirsə, kopya eləyən şəxs, heç də onu çəkən şəxs adlanmır, onu düzəldən, onu yazan şəxs adlanmır, eləcək də burada fotoaparatda insan onu düzəltmir, sadəcə oradan bu tərəfə köçürür, çəkmir, aparat vasitəsilə onu köçürür. Ona görə də bu təsvir adlanmır. Lakin burada Şeyx Hüseymin qeyd edir ki, bir nöqtəyə də lazımdır ki, əgər bu təsvir sayılmasa da belə, söhbət edirdi, bu təsvir sayılır, ya yox. Əgər təsvir sayılmır, Bəs, bu, bunu etmək halaldır, yoxsa haram? fotobarat vasitəsilə şəkil çəkmək haramdır, yoxsa halal? E buyurur ki, əgər bunu haram şeylərdə istifadə edirsənsə, bu haramdır. Haram məqsədlə çəkirsənsə, bu haramdır. Halal məqsədlə çəkirsənsə, bu halaldır. Məqsədləri də qeyd edir. Hansı məqsədlər halaldır, hansılar haramdır. Əgər hər hansı bir şəxs, xatirə üçün çəkirsə və ya o şəkilə baxıb ləzzət almaq üçün çəkirsə və ya boş-boşuna heyvan və ya insan şəkili çəkirsə bu cür yollarla şeylər çəkirsə bu cür növ haramdır. Yox, əgər prava üçün və ya pasport üçün, şəxsiyyət vəzirəsi üçün bu cür şeylər üçün çəkirsə Onda bu cür şeylər üçün haram deyil, bu cür şeylər caizdir çəkmək. Şəkil çəkməyin dördüncü növü isə, təsvirin dördüncü növü isə, ruhu olan şeylərin şəkilini çəkməkdir. Dördüncü növ budur. Ruhu olan nəyinsə şəkilini çəkmək. Bu isə öz-özlüyündə İki qismə bölünür ruhu olan şeylər. İki növü var. Birinci növü odur ki, daha doğrusu, ruhu olmayan, ruhu olmayan əşyaların şəkili seçməkdir. Dördüncü növ. Ruhu olmayan əşyaların şəkili isə iki növdür. Birinci növü odur ki, insanın düzəltdiyi, insan əli ilə düzələn əşyalar. Məsələn, maşın, ev... Bunların ruhu yoxdur. Lakin insan düzəldir bunu. Bunların şəkini çəkmək olar ya yox. Bəli, bunların şəkini çəkmək caizdir. Çünki əgər düzəltmək caizdirsə, şəkini çəkmək də caizdir. İkinci növü isə Allahın yaratdığı şeylərdir. O şeylər ki, onda ruh yoxdur. Bunu özü də iki qismə bölünür. Allahın yaratdığı şeylər ki, var ruh yoxdur onda. Bunların özü də 2 qismə bölünür. 1 qism odur ki, inşaf edən şeylər, böyüyən, inşaf edən şeylər. Məsələn, ağac böyüyür, inşaf edir. 2-ci növü odur ki, inşaf etməyən şeylər, dağlardır, daşlardır, qaya budur şeylər. Və inşaf etməyən şeylər barəsində heç bir ixtilaf yoxdur. Bunların şəkilini çəkmək caizdir. Dağdır, daşdır, dərədir budur şeylərin şəkini çəkmək Caizdir Lakin inşaq edən şeylər barəsində Yenə ixtilaf ediblər Alimlər ki, bu cür şeylərin şəkini çəkmək olar ya yox Məsələn, ağac Çəkmək olar ya yox Və bəzi Alimlər Bunu da haram görürlər Çəkmək olmaz Lakin daha doğru rəy odur ki Çəkmək olar, bu cür şeylərin şəkini çəkmək olar ağac və ya buna bənzər şeylər, inşa edən şeylər şəklini çəkmək caizdir. Çünki budur şeyin şəklini çəkməsi hədisdə gəlmişdir. Bu hədisi də qarşıda inşallah izah edərik. Sonra müəllif çəkil çəkmək barəsində başqa hədis gətirir. Aşərə rədiyəllahu anh hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu demişdir: Əşəddün nəsi azəbən yəvmən qiyaməti əlləzine yudahiuunə bi xalqilləhi Qiyamət günü ən şiddətli əzaba məruz qalan insanlar Allahın məhlugatlarını oxşadanlar olacaqdır. Allahın o məhlugatları ki var onu oxşadanlar olacaqdır. Yəni çəşid çəkməklə sanki onu Allahın məxluqatını şey, öz çəkdiği şəkli ona oxşadacaqdır. Ən şiddətli əzaba məruz qalanlar Qiyamət günü bunlar olacaqdır. Və Allahın məxluqatlarına oxşadan şəxslər də əlbəttə şəkil çəkənlərdir. Ki, onlar öz şəkilləri çək çəkdikləri şəkillər vasitəsilə o şəkil şəkli sanki Allahın məxluqatına oxşadır. Heyvan şəkil çəkir, o şəkil sanki o heyvanı oxşayır, istəyir ki oxşatsın Və ən şiddətli əzab da bunlara, bunlar, olacaq, bunlar üçün olacaqdır Və oxşatmaq da iki növ ola bilər, ya heykəlini yona bilər, ya da rənglə və ya dizgilərlə onun şəkilini çəkə bilər Hər ikisi bura daxildir, hədis hər ikisini şamil edir Və ən şiddətli əzab da onlar üçün olacaqdır. Nə üçün ən şiddətli əzab olacaq? Çünki elə hədis özü izah edir ki, onlar özlərini oxşadırlar Allahın yaratdığı kimi yaratmağa. Özlərini oxşadırlar sanki Allah yaratdığı kimi yaratmaq istəyirlər. Ona görə. Çünki hədis bunu özü izah etdi. Deməli, şəkil çəkməyin qadağan olmasının hikməti ondadır ki, sanki özü Allaha oxşatmaq istəyirsən ki, Allah yaradıbdır belə heyvan mən də istəyirəm ki, onu kimi düzəldim hədis bunu izah edir bu hədisdə fayda var bu hədis açı Aydın onu göstərir ki şəkil çəkmək haramdır və bu ən böyük günahlardandır Və ən böyük günahların təriflərində demişdik ki, əgər o günah üçün cəza gəlibsə, bu, ən böyük günahdır. Bu, həmin şəkid çəkmək üçün də cəza gəlmişdir. Ki, ən şiddətli əzab bunlar üçün olacaqdır. Həmçinin faydalardan biri də odur ki, şəkid çəkən şəxs Allahın rububiyyə tövhidinə, yaradan Allahdır, idarə edən Allahdır və bu qism tövfidə ehtiram etmiş sayılmır sanki çalışır ki Allah yarattığı kimi yaratsın sonra başqa bir hədis gətirir müəllif İbn Abbasdan rəvayət olan hədistir İbn Abbas radəli anhü deyir ki eşitdim ki Peyğəmbər s.a.v belə deyir Hər bir şəşil kinardır. Hər bir şəkil çəkən, hər bir şəkil çəkən cəhənnəmdə olacaqdır. Yuj'allahu bi kull suratin sawwaraha nafsun yu'adabu fi jahannama. Onun çəkdiyi hər bir şəkildə can veriləcək və ve o da həmin o şəkil, o ona cəhənnəmdə əzab verəcəkdir. Ya bu məna gəlir, yəni qadəiyyət, rahiməkullah, hədisi belə izah edir, yəni həmin hədistə deyilir ki, o çəkdiyi hər bir şəkilə can veriləcək və o da cəhənnəmdə ona əzab verəcəkdir, həmin o. Və ya bu cür izahat verilir ki, yaxud da çəkdiyi şəkillərin sayı qədər şəxslər yaradılacaq və onlar cəhənnəmdə ona əzab verəcəkdir. Bu hadis bunu göstərir. Və bu hadis ümumi olaraq göstərir ki, kim fərqi yoxdur, istər insan şəkli, istər heyvan, istər ağad, istər dənis şəkil çəkirsə, hər bir şəkil çəkən cəhənnəmdə olacaqdır. Bu şəkil ümumi olaraq bunu ümumi olaraq bunu göstərir. Lakin o başqa hədislər ki, gələcək, o izah edir ki, hansı şeylər halaldır. O cəhənnəmdə əzab çəkməyəcəkdir. Hansı şəkilləri çəksələr. Sonra yenə başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. demişdir, Mən səvvərə surətən fiddunyə kulli fəən yənfuxa fiyhə rruhə o leysə Kim bu dünyada şəkil çəkəcəksə, Şəkil çəkirsə, o həmin şəkilə ruh üfürülməklə mükəlləf olacaqdır. Yəni ona ruh ruh üfürmək təqdim ki, indi gəl ona çəkdiyin şəkilə ruh üfür görək. Üfürə bilirsən ya yox. Və o da ruh üfürməyi əlbəttə ki, bacaran deyildir. Hədis gör nə gözəl hədisdir ki, qiyamət günü ona təqdim edəcək ki, gəl Çəkdiyin şəkilə ruh üfür. O da ki, ruh üfürən deyil. Ona görə buna əzab veriləcəkdir. Və bu onu göstərir ki, bir şəkildən hətta 10 dənə çəksə də belə, əgər bir şəkildən 10 dənə çəkibsə, 10 dönə gətiriləcək ki, buna ruh versin. Hər 10 da ruh versin. Hər bir şəkilə. Yenə başqa bir hədis. Müslimdədir. Əbul Həyyəc deyir ki, Ali ibn Talib ibn Əbü Talib mənə dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v məni göndərdiyi səbəbə görə mən də səni göndərimmi? Peyğəmbər s.ə.v məni nə üçün göndərmişdi? Mən də səni onun üçün göndərimmi? Və Ali ibn Əbü Talib ona deyir ki, Ən lə, lə tədəə suratən illə tamastəhə və lə qabran müşrifən illə səvvəyitəhu ki, Peyğəmbər s.ə.v məni göndərmişdir ki elə bir şəkil qoymayım ki elə bir şəkil olmasın ki, onu yox etməyin mən hadır şəkil görsəm onu mən yox edim və elə bir qəbir, hündür qəbir olmasın ki, onu da bərabərləşdirməyin Onu da eyni səviyyədə etməyin. Daha deyir Peyğəmbər sallallahu və səlləm mənim bu üçün, bu iki şey üçün göndərmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu göndərir Əli ibn Əbu ki, getsin bu şeyləri etsin. Və Əli ibn Əbu Talib ibn Əbu Talib də Əbül Heyce deyir ki, mən də səni bu cür şeylər üçün göndərimmi? Bu hadis onu göstərir ki, şəkil çəkmək qadağandır. Hətta şəkli saxlamaq belə qadağandır. Şəkili yox etmək dedikdə də əgər şəkil rəngli çəkilibsə, onu başqa bir rənglərlə yox edirsən ki, heç bir şəkildən əlamət qalmasın. Və ya heykaldırsa, ona da şəkil çəkmək deyirlər ərəb dində, onun başını qopardırlar ki, bundan heç bir əsər əlamət qalmasın. Və ya oyumadırsa, məsələn, dağda da oyulub çəri, Onda onu da oyursan ki, heç bir bilinməsin. Onu da yox edirsən ki, əsər alamət qalmasın buradan. Qəbirə gəldikdə isə, hədisdə deyilir ki, və elə bir, bərabər, elə bir hündür qəbir yoxdur ki, onu bərabərləşdirməyin. Peygamber səhəm bunun üçün göndərmişdi. Və burada bərabərləşdirmək, eyni səviyyədə tutmaq dedikdə, iki məna qəst edilir. İki məna qəst edilir. Yəni ətrafı o qəbir çün hündürdü, onu ətrafındakılarla eyni və səviyyədə tutmalısan. Eyni bərabərlə bərabərliyi etməlisən onun. Həmçinin şəriət baxımından ikinci mənasında odur ki, şəriət baxımından hamısı eyni səviyyədə tutulmalıdır. Və ucaltmaq dedikdə isə nə başa düşülür? Ha, ucaltmaq Necə ucaltmaq olmaz qəbiri? Və ucaltmaq dedikdə isə bunun müxtəlif növləri var. Əgər başdaşını hündür edirlərsə, bu ucaltmaq sayılır. Bu ucaltmaq sayılır. Bir növ budur. Başdaşını hündür edirsən, bu ucaltmaq sayılır. Və ya üçüncü növ odur ki, onun üzərində hər hansı bir məqbərə, məscid və ya ev tikəsən. Bu da həmin qəbri hündürləşdirməyi ucaltmaq sayılır. Və ya həmçinin onu rəngləmək, başdaşını rəngliyib, cürbəcür hallara salmaq ki, bilinsin, bu da onu ucaltmaq sayılır. Və ya qəbrin özünü, bütün qəbirlərin üzərinə torba tökülür və hamısı eyni səviyyədə və bunun üzərinə biraz çox tökürsən ki, bu orosilərdən seçilsin. Bunun özü də uzatmaq sayılır. Bu cür uzatmaq qadağandır. Qəbirləri bu cür uzatmaq qadağandır. Və nə üçün qəbiri Peyğəmbər s.ə.v Şəkillə bərabər eyni hədisdə dedi? Çünki şəkil də, qəbir də onun sonu aparıb şirişə çıxarır insanı. Və əgər biz baxsa görərik ki, insanı ilk təfə şir şirkə aparan şəkil olmuşdu. Nuh a.s. qədər, Adəm a.s.dan sonra Nuh a qədər bütün insanlar tövhid üzərində olublar. Nuh a.s.un vaxtında artıq şirkə ayırmışdır. Nuh a.s.dan öncə salih insanlar olur. Və salih insanlar vəfat etdikdən sonra onun qövmü, həmin salih insanların qövmü deyirlər ki, bunlar salih insanlar idi və biz bunları görüb yaxşı əməllər edirdik indi ölü aramızda yoxdur gəlin bunların şəkillərini çəkək və bu şəkilləri gördükdə yaxşı əməllər yadımıza düşsün və yaxşı əməllər üçün çalışaq və birinci nəsil bu yaxşı niyyət üçün edirlər bunu və doğrudan da heç bir şərik qoşmurlar Lakin bu nəsil getdikdən sonra ikinci nəsil bunu unudur. Onlar hansı məqsədlə bunu düzətmişdilər, unudurlar. Bunlar fikirləşirlər ki, bəs bu şəkil birazdan sinlim gedəcəkdir. Gəlin bunların heykələrini yonaq. Heykələrini yonaq ki, bu heç vaxt getməsin və hündür bir yerdə yonaq ki, bunları görəndə yaxşı əməllər yadımıza düşsün və yaxşı əməllər edək. Və eləd edirlər. Bunlar da dağda həmin salih insanların heykələrini yonurlar. Və bu nəsildə gidəndən sonra şeytan gəlir, bunlara vəsvəsə edir. Heç sizin ata-babalarınız bunların yanına gəlirdi. Bunlar vasitəsilə Allahdan yağış istəyirlər, bərəkət istəyirlər və Allah da nazir edildi Və bunlar da başladılar o cür əməllər vasitəsilə Allaha şərik qoşmağa. Allah subhanət halədə Nuh ə.səlamı göndərir. Həmin qövmə. Baxın, ilk Şirk başladı şəkildən. Şəkilin nəticəsi. Həmçinin qəbirdən. Qəbir, əgər bir az fündür olarsa, birisi qəbirlərdən seçilərsə, müəyyən vaxtdan sonra onu pirə çevirəcəklər. Yaha, burada nəsə, təzilətli bir insan yatır. Bunu şahidi olmuşuq. Elə yerlər var ki, elə zona var ki, o zonalarda pir yoxdur. Və insanlar, fikirləşiləşir, niyə bizim pirimiz olmasın? Gedə qəbrsanlığa və gedirlər, harada köhnə qəbir və hündür bir məqberə tikilmiş bir şey tapırlarsa aha, bu pirdir və başlayırlar həmin qəbirdən yardımlar diləməyə, Allaha şəriş qoşmağa bunu göstərir ki, bu cür seçimlər olarsa, insan aparıb şirkət çıxarır və bu hədislərin faydaları var Və bu hədislər onu göstərir ki, şəkil çəkənləri şiddətli əzab gözləyir. İlinci, qeyd etdik şəkil çəkən qiyamət günü ən şiddətli əzab çəkən insanlar olacaqdır. Və həmçinin Allah s.ə. hər çəkinən şəkilə görə ona əzab verən bir şəxs təyin edəcəkdir. Həmçinin qiyamət günü ona deyiləcək ki, indi bu çəkdiyi şəklə Gəl, ruh üfür. Əlbəttə ki, ruh üfürə bilməyəcəkdir. Ona görə də buna əzab veriləcəkdir. Və bu hədis də göstərdi ki, çəkil çəkənlərin hamısı cəhənnəndə olacaqdır. Və həmsinin çəkil çəkənlər lənətlənmişlər. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, Əli radiyalanhu Əbul-Həyyəcə dedi hədistən, faydalardan biri də odur ki, harada şəkil varsa, o şəkili saxlamaq qadağandır. Şəkili ümumiyyətlə, saxlamaq dedikdə, burada bunun müxtəlif qismləri var. Daha doğrusu, altı qismi var. Şəkili saxlamağın 6 qismi var. Hansı şərtdə saxlamaq olar, hansı şərtdə saxlamaq olmaz. Birinci qəsim odur ki, şəkili ucaltmaq üçün saxlayasan, ucaq tutasan. Məsələn, maşınlarda rast olur hamıda. Maşınlarda və bəzi yerlərdə şəkil asırlar, stolda oturur, ucaldırlar. Bu cür şəkil saxlamaq haramdır. Və ya Sovet devrində hər evdə, əksər evlərdə nelinin şəkili var idi ucaltmaq üçün, ha, başlıdır, bunun şəkilini ucaltmaq üçün saxlayırlar. Bu cür saxlamaq, şəkil saxlamaq haramdır. İkinci növ, saxlamaq, ona baxıb ləzzət almaq üçün. Şəkilə baxıb ləzzət alırsın. Bu cür şəkil saxlamaq da haramdır. Pis-pis şəkilərə baxıb ləzzət alır və ya istədiyi qızdır, şəkilinə baxır, Bəzət arır, baxır, xoşuna gəlir. Bu cür saxlamaq şəkil haramdır. Üçüncü növ isə, uşaqların şəkillərini saxlayırsan xatirə üçün. Saxlayırsan ki, böyüyəndə özünə göstərəsən ki, baxsın necə olubdur. Bu da haramdır. Çünki şəkil çəkənlər üçün imumi olaraq cəhənnəm əzabı gəlmişdir. Və həmsinin şəkil olan evə mələklər daxil olmurlar. Və bu da onu göstərir ki, bu cür niyyətlə də şəkil saxlamaq haramdır. Və dördüncü növ şəkil saxlamaq, heç bir istək olmadan, heç bir istəyin olmadan sadəcə şəkil saxlayırsan zəruri səbəblərdən. Və ya şəkil saxlayırsan, ondan artıq e, elə bir şeydir ki, faydalanırsan. Məsələn, müəyyən kitablarda şəkil vasitəsilə izah edilir insanlara. Şəkil vasitəsilə və ya jurnallardır. Bu cür şeylərdə şəkil vasitəsilə izah olunur insanlara bu cür şəkillər saxlamaq. Şəxsəyimin buyurur ki, caizdir olar, lakin deyir, əgər o kitabların arasında şəkillər var, faydalı kitabdır, lakin şəkil var, o şəkilləri götürmək, silmək imkanı varsa, silsə daha yaxşı olardı Və 5-ci növ odur ki, şəkil saxlamanın növü şəkildir, canlı şəklidir, lakin ona... Sayğısızlıq göstərirsən, heç əhəmiyyət vermirsən, hörmətsizlik edirsən ona, məsələn, ayaq altıda səlirsən, xalçadı üzərində şəkil var, ayaq altıda səlirsən və buna da buyurur ki, əksər alimlər buyururlar ki, bu cür edə bilərsən, bu cür saxlaya bilərsən, ayaq altıda sərmək və bu kimi şeylər saxlaya bilərsən, bu cür şəkil olarsa ev yoxdur. Altıncı növbə isə bucuz şəkillərdir ki, bunsuz keçilmək mümkün deyildir. Məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsidir, pasportdur. Bu cür sənədlərdir ki, bunsuz keçilmək mümkün deyil. Və bu cür şəkillər də saxlaya bilərsən və ya pulun üzərindədir. Sən bunsuz keçinə bilməzsən. Ona görə bu ona görə bu cür şəkilləri də saxlaya bilərsən. Sonra şəkil çəkmək barəsində, bu şəkil çəkməyin haram olması barəsində bəzi hədisləri də qəyir edək. Buxari lavət edir ki, Buxari də ki, Əbu Cüheyfə deyir ki, Peyğəmbər s.a.v qanın pulunu, itin pulunu, bir də Pozğun qadının, oradan qazancın, gələn qazıncı qadağan etdi. Bu üç şey qadağan etdi. Yəni, it satırsan, oradan pul götürürsən. Yəni, it satmaq haramdır, qadağandır. O, onun pulunu elə belə o vitidirsə, kiməsə verə bilərsən. Ancaq satmaq, məhz və o pul haramdır, qadağan edib. Həmsinin qan, qanın pulu dedikdə də o vaxtı qan aldırırlar, şicəm deyirlər boyun arxasından və ya bəzi yerədən qan aldırırlar və o qan aldıran pul götürürsə, o pul haramdır. Qadağan edib Peyğəmbər sallı Qanın pulu haramdır. 3 Üçüncü də pozun qadının, yəni, o vaxtı bəzi insanlar edirdi, qadınlar saxlayırdı və onlar pozun işlərlə məşğul olurdu və oradan gəlin, gələn gəlildən puldan istifadə edirdi. Və bu da haramdır. Və sonra buyurur ki, və həmsini Peyğəmbər s.ə.v sələm yeyənə və yedizdirənə nakolka vurana, yəni döymək vasitəsilə bədənin dəriyə şəkil çəkməyəcə və ya başqa şeylə yazmaq, nakolka vurana və ya vurdurana və həmsinin şəkil çəkənə lənət etmişdir. 5 sinifə lənət etmişdir. Sələm yeyəndir, yəni sələm verir, özü alır və ya yedizdirəndir. Və ya alır, verir və ya alır. Fərqi yoxdur. Lənət edir Peyğəmbər s.a.v. Nəqorqa vurur və ya vurdurur. Özü vurur və ya kimsə buna vurur. Lənət edir Peyğəmbər s.a.v. Həmsinin şəkil seçənə Peyğəmbər s.a.v. lənət etmişdir. Sonra başqa bir hədis. Səyidi ibn Əbul Həsənlən tədiyəllə anhu. Davayət edir ki, bir kişi İbn Abbasın yanına gəlir və deyir ki, mən qazancım yalnız şəkil çəkməkdəndir. Şəkil çəkirəm. O vaxt çəkirdilər və pul alırdılar. Və bunun da dolanırdılar. İbn Abbas radilana deyir ki, yaxın gəl. Biraz da yaxınlaşır. Bir az da gəl. Yaxınlaşır və əlini başına qoyur. Deyir ki, mən deyirsənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşitdiyimi deyəcəm Başqa şey yox. Peyğəmbər sallallahu sellem, ne və onu da sənə deyəcəm. Keçdim ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm belə deyir. Hər bir şəkil çəkən cəhənnəmdədir. Hər bir şəkil çəkən cəhənnəmdədir və hər çəkdiği şəkila görə, hər çəkdiği şəkila görə həmin şəkila çəkilə görə bir nəfs bir can olacaq və onun vasitəsilə ona cəhənnəmdə azad veriləcəkdir. Hər şəkilə görə. Bədələ olduqda kişi qorxur. Gəhşətə gəlir və qorxur və İbn Abbas Rabiyyəlanhu ona yenə gözəl nəsiyyət edir, deyir ki, əgər belədirsə, sənin qazancın bundandırsa, onda də get deyir, ağac çək, dağ çək və ümumi olaraq deyir ki, o şeyi çək ki, onda ruh yoxdur. Bu hadis açıcı qayrın göstərir ki, ruhu olmayan şeylərin şəkil çəkmək caizdir. Yəni başqa bir hədis Ayşə ra olan hədisdir. Ayşə r.a. hər ki, mən bir dəfə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam üçün kiçik döşəkçi almışdım və onun üzərində şəkillər var idi, şəkil, canlı şəkillər var idi. Və peyğəmbər sallallahu evə gəldikdə qapının ağzında diyanır, çəri girmir. Onu gördükdə çəri girmir. Və mən gördüm ki Peyğəmbər s.ə.m. Sal nəsə belə qəzəblidir, hissidir. Və soruşdum, ya Rasulullah, mən nəsə eləmişəmsə Allaha və Rasuluna tövbə edirəm. Və soruşur ki, nə eləmişəm bəs, belə bitərsən? Bilmir ki, nə edirdi? Yəni, xəbəri yox idi ki, bu cür şey haramdır. Və Peyğəmbər s.ə.m. Sal deyir ki, bu nədir belə? Bu döşəkcə almışsan. Deyir ki, onu sənin üçün almışam ki, onun üzərində oturasan, söykənəsən, Deyir ki, həqiqətəndir, bu şəkilləri çəkənlərdir, qiyamət günü əzaba məruz qalacaqlar. Və onlara deyəcəklər ki, haydi, dirildin indi bu çəkdiyiniz şəkilləri. Və sonra peyamda sağsalam, deyir ki, həqiqətən, o evdəki şəkil var, və it var, o evə mələklər daxil olmurlar. Yenə başqa bir hədis İbn Abbas'dandır. Rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir ki, ev, e, şəkil və it olan evə mələklər daxil olmurlar. Yenə həmin bu ləfzdə rəvayət Əbu Talhədən rəvayət olunubdur. Və burada həmçinin heykel də qeyd olunur. Evdəki heykel var, ora mələklər daxil olmur. Yenə Ayşə r.a. rəvayət olan hədisdir. Ayşə r.a. deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalamla müəyyənləşir ki, falan vaxtda görüşəcəklər. Evdə Cəbrail salam onun yanına gələcəkdir. Və həmin vaxt gəlib çatır lakin Cəbrail əsələm gəlmir və Peyğəmbər s.ə.v əlindəki asanı atır yerə və deyir ki nə Allah s.ə.vədnə xilaf çıxır nə də Allahın iltisi niyə belə oldu? yəni vəd verdi, vədinə xilaf çıxdı, gəlmədi nə Allah vədnə xilaf çıxandır nə də Allahın iltisi vədinə xilaf çıxandır və sonra sağa-sola yanına Tərəf boylanır, baxır və görür ki, evdə küçü var balaca, it var. Balaca it var, küçü var və çarpayın altındadır. Və soruşur ki, Ayşə radil anhadan, bu it nə vaxt daxil olub bura? Deyir ki, vallahi dey, bilmirəm, xəbərim yoxdur. Hardansa daxil olubdur, girib çəri çarpayın altında, orada gizlənibdir və əmr eləyir ki, çıxar onu və onu çıxarandan sonra Cəbrai Sələm gəlir və Peyğəmbər Sələm deyir ki mənə vəd vermişdin nə üçün gəz gəldin? o deyir ki bu itdir mani olurdu mənə içəri evə girməyə bu it mani olurdu və həqiqətən biz yəni mələklər it və şəkil olan evlərə daxil olmurub və bu hədis onu göstərir ki Şəkil oran evə mələklər daxil olmur. Yenə buna bənzər hədistir. Əbu Hüreyrə radiyyələni hüravayt edir ki, Peygamber s.ə.v. Dedi ki, bir gün Cəbrail s.ə.v. mənim yanma gəldi və dedi, dünən axşam sənin yanına gəlmişdim. La, şimdi məndir, evə daxil olabilmədim. Mənim evə daxil olmağına mani olan bu evdə olan heykəli idi və ya şəkil idi. Bu ləstə gəlir. Onlar idi. Ona görə evə daxil olabilmədim. Və evdə də, qeyd olunur ki, hədislə, evdə də bir pərdə var idi və onun üzərində də şəkillər var idi. Həmsin evdə Bu ləfsdə gəlir ki, bu hədisdə gəlir ki, evdə kiçik it var idi. Və Peyğəmbər Cəbrailə ona Peyğəmbər sallallahu deyir ki, əmr edir ki, həmin o heykəlin başını sındırsınlar, indi yəni, artıq o heykəllikdən çıxsın. Və həmsinin və başsınsın, hekayədən çıxsın və ağaç şəklində olsun. Adi ağaç kimi dümdüz dayanan bir şey olsun. Və əmr et ki, həmin o pərdə ki, vardı üzərində şəkil var idi, və əmr et ki, həmin şəkil cırılsın. O pərdəni cır ota yox elə yan. Və həmsin əmr et ki, o iti də evdən çıxarsınlar. Üç ki, Cəvadə sallam peyğəmbər sallama deyir ki, əmr et. Və bu hədis onu göstərir ki, yenə, əgər evdə bit və ya heykəl və ya şəkil varsa, o evə mələklərə daxil olmurlar. Bu fəsildə olan faydalar, faydaları qeyd edək. Fəsildəki faydalardan biri o oldu ki, şəkil çəkmək böyük günahlardandır və şəkil çəkənlər üçün şiddətli əzab gəlmişdir. Və həmçinin faydalardan biri də odur ki, nə üçün çəkilməsi qadağan olmuşdur, bu da hədislərdə dəyən olunubdur. Nə üçün şəkil çəkmək qadağandır? Hikməti nədir? Çünki şəkil çəkən şəxs özünü Allaha oxşatmaq istəyir ki, Allah düzəltdiyi kimi düzəltmək istəyir. Həmçinin açı qaydın hədislə gəlmişdir ki, ən şiddətli əzab çəkən, gəlmək günü şəkil çəkənlər olacaqdır. Və faydalardan bir də o oldu ki, nə qədər şəkil çəkir, o qədər də cəhənnəmdə ona əzab verən şəxslər olacaqdır. Və həmsinin şəkil çəkənə əmr edəcəkdir ki, çəkdiyin şəkilə ruh üfür. üfə üfür, bilirsən ya, yox. Nə qədər ki, ruh üfürə bilməyəcək, o qədər də ona əzab veriləcək cəhənnəmdə. Və həmsinin faydalardan bir də o oldu ki, şəkil görsəz evdə, hardasaq onu yox etmək lazımdır. Əgər sənin səlahiyyətindədirsə və həmsinin şəkid çəkmək, e, saxlamaq qadağandır evdə. Əgər çəkilmiş şəkidlər varsa və sənin səlahiyyətindədirsə bu şəkidləri yox etməlisən. Nedir ki, Peyğəmbər s.ə.v Əli ibn Əbu Talibi məhz onun üçün göndərmişdi. Parası dəvətə getdikdə. Bu qədər inşallah subhanəkə Allahım, abil hamdikə və şəhəd və ilə ilə və atıb